Уже всі знали, що на лівому березі – де ні кінці. Стрельці тільки не розуміли, чому ж такий алярм. Вони розбили червоних, розіб'ють так само і білих, адже у Києві поблизу нього 20 тисяч галицького війська. Почувся дзвін копит об Бруківку. До двірця прилетів на коні поручник Антін Тарнавський із другої Коломийської бригади яка стояла біля ланцюгового мосту по цей бік Дніпра. Вороний кінь був сірий від мила, і коли зупинився, хвіст і грива на ньому обвисли. Поручник Тарнавський гнав коня галопом майже через усе місто. «Почалося», – сказав він, «біляки скидають на воду човни, щоб переправлятися на цей берег. У них що тут?» «Своя флотилія?» – спитав Мирон. «Та де?» – пограбували тутешніх рибалок. «Це ще та армія». «Переправляються, то треба зустріти», – сказав Мирон. «Тому ж і приїхав до штабу», – гукнув Антін уже на ходу. «От так», – сказав Станімір, – «плани міняються, але не в нас. Ми продефілюємо всім коренем до міської ратуші». Себто думи. Як ви всі дивите на то, весело подивився він на поручника гірняка. Так, як і ви, пане сотнику. А чому рука в кишені? Ви часом не ранений? Бог милував. Добре є, сказав Станімір. Тоді вирушаємо. Ніч розсипалася на очах. Зійшло сонце, ранок потеплішав, заповідався ясний і гожий день. Останній день – літа. Вони вишикувалися в колону по троє. Вийшла вервечка за сотню метрів. 322 вояки приготувалися до маршу. Ще у Фастові їх було майже 400 у голову колони став гриць Банах з великим жовто-блакитним прапором їхнього кореня. Твердим кроком вони помарширували Бруківкою спершу на вулицю Безаківську. Зноска. Нині вулиця Симона Петлюри. І вже тут завважили, що місто не лише прокинулося, але й заворушилося святковим життям. Вони багато начулися, який він зелений та пишний, цей Київ. А тепер на власні очі побачили, що дерева росли тут під кожною кам'яницею. Зноска. Кам'яниця – міський мурований будинок. Праворуч від них, за фігурною чавунною огорожею, тягнувся ботанічний сад, що дихав ранковою свіжістю, а по ліву руку стояли високі добротні кам'яниці. Усі балкони були у квітах. Там розвівалися жовто-блакитні прапори, стояли святково вбрані люди, які усміхаючись привітно махали їм руками. Від того у столичців твердішав крок, їхня розмірена хода ставала гучніша та злагодженіша. Попереду, на перехресті вулиці Безаківської і Бібівського бульвару, зноска – Нині – бульвар Тараса Шевченка. Між рядами гострих тополь стояв величний пам'ятник графу Олексію Бобринському обличчям до головного двірця. І через те виходило так, наче старий граф теж вийшов їх зустрічати, ще й виліз на камінну колону, щоб краще бачити. Тут, на Бібікунському бульварі, і свята було ще більше. Кияни дивилися на них не лише з балконів та через відчинені вікна, а гуртами повибігали на вулицю з букетами квітів і вигуками «Слава галичанам! Слава нашим визволителям!». Серед публіки було чимало вродливих паночок, які сміливо підбігали до стрільців і спалахуючи рум'янцями дарували їм квіти. Святково вбрані поважні дами – Кидали букети воякам до ніг. Та ж Київ геть чисто наш, зворушено промовляв Михась проців. Більше український, як ополячений Львів. Ну? Но... Господи, як я сітішу, раз у раз повторював Петро Гультайчук. Хлопці, якби ви знали, як я сітішу. Ну, ну, не плач, казав йому Михась проців, і в самого тремтіли губи. Не плач. «Видиш, кіко-кобіт, на тебе сідивит?» «То не я, – витирав рукавом очі Петро, – то радість плаче». Що далі вони марширували, то все більше велелюддя збиралося довкола. На зустріч виходили нові юрби Ян, а ті, що привітали їх раніше, йшли по обидва боки колони, чи поспішали у слід за нею. Бігла дітвора, шкотильгали старі, Граційно пливли панянки, підбираючи краї довгих суконь. Щоб не зашпортатись, бадьорим кроком ішли юнаки та старші чоловіки. Багато з них у вишиванках, козацьких кереях, жупанах, сардаках, у фраках, сурдутах, партикулярних костюмах і форманих службових мундирах. У чорних і білих капелюхах які чоловіки час від часу знімали і радісно вимахували ними над головою. У кожного в руках були як на квіти, то жовто-блакитна хоруговка або стрічка. Один вусатий дідусь ніс на древку великий портрет Шевченка, а хлопчина у формі гімназиста високо над головою тримав Тарасів Кобзар і Томик Івана Франка. Слава галичанам, слава нашим визволителям. Знову і знову різноголосо лунало з усіх боків, і під ту вручисту хвилину, коли стрільцям годилося розправити плечі і задерти голови, вони якось ураз зіщулювалися і дивилися під ноги, тамуючи в собі нестримне розчулення. До Мирона підбіг сухорлявий старий, височезний, як колодязний журавель, і, вхопивши його за лікоть, схвилено затуркотів. «Я генерал старої русской армії, уже преклонного возраста, но позвольте пожать вашу руку і в вашем ліце поблагодарить всіх галічан». «Що він там бубонів?» – спитав Гультайчук, умихася протива. «Дякує нам красно», – залюбки переклав Михась. «Каже, що він дуже старий, тому не може воювати у наших лавах, але незенько сій кланяє». Потім вони ще не раз помічали, що серед київської публіки траплялися люди, котрі говорили по-московському, а проте ставилися до них з більшою симпатією, ніж деякі малороси, які тримали на своїх подвір'ях республіках злих псів, на довжелезних ланцюгах.